«Ти мовчатимеш про те, що бачила. Так треба, Мері!» «Я не встиг забрати тебе, перш ніж сюди вирушив король з Бесі. Для мене було несподіванкою, що вони оберуть амбар місцем для любовних отіг. Це ж я вивів сьогодні міс Бесі до Генріха. Він наказав мені, і тому я затримався». «Так ви ще й з стали на догоду королю?» Він не відповідав. Але в темряві вона вгадала на його вустах посмішку. Чарльз узяв її руку і підніс до губ. Звичайна галантність, але у Мері сильніше забилося серце, коли його губи торкнулися її зап'ястя. Вона на силу упонувала порив притиснутися до нього. І він, немов відчувши це, навіть відхилився. Заради Бога, Мері, навіщо ви мене викликали? Бракувало тільки, щоб ще хтось зазирнув у цей прихисток кохання і знайшов нас. «Так ви боїтеся мене, Брендон?» – посміхалася Мері. Місячний відблиск м'яко лягав на її обличчя. Розпущене волосся, блискучі величезні очі, чарівні пухкі губи, що їх вона й не думала зараз стискати за своєю манірною звичкою. Так, вона була чарівна. І він боявся її. Боявся зробити дурницю, піддавшися тому жагучому потягу, що його завжди відчував поруч з нею. «Давайте поговоримо і розійдемося», – якомога жорсткіше, – сказав він. Його сухість змусила її прийти до тями. У неї було, що сказати йому. «Чарзе, ви в курсі питань, які обговорюються на раді. І ви повинні знати, що мене хочуть віддати за старого Валуа. Навіть на відстані вона відчувала його напруження. «Здається, сьогодні в Річмонді побувала чорноволоса сорока», – вимовив Брендон. «Лонгвіль дурень, якщо на її подушці вибовкує державні таємниці». Який сухий і холодний у нього голос. «Так, він усе знає». Він бере участь у цьому, і вона його зовсім не обходить. І їй стало раптом так боляче, так боляче. Вона навіть злякалася, що знепритомніє. Дивно, та вона все-таки встоїла на ногах, навіть змогла говорити мляво, безбарно. Не вона, так хтось інший, чи не все одно. Я ж і раніше чула натяки, але не хотіла вірити. Змушувала себе не вірити І раптом застогнала, щепивши руки «Чарльз, я не хочу, я помру там Невже це все, що чекає мене в житті?» «Що саме усе?» – різко запитав він «Ви принцеса королівської крові, ви народжені для цього Вас чекає вища доля стати запорукою миру між двома державами Моя сестра теж була за порукою миру, проте битва під флоде не відбулася, розлютилася Марі. І одразу застогнала. Чому я, сама я, повинна стати дружиною цього дідухана? Ти, Тюдор, а це багато до чого зобов'язує. До того ж ти жінка, а доля жінок коритися і слухати тих, хто розумніший і далекоглядніший. Адже якби ти могла сама обирати чоловіка, повір, ти зробила б це не найкращим чином. О, тоді б я обрала тебе, – тихо вимовила Мері. Він мовчав, а коли заговорив, голос його звучав майже ніжно. Миша, здається, говорила на цю тему. Між нами нічого не може бути. Я – проста людина, а ти – принцеса Англії і ти маєш дбати про свою родову честь. Я не хочу бути дружиною старого діда. Заспокойся, Людовик завжди був добрий зі своїми дружинами. Особливо з Жанною Французькою, яку він безсоромно покинув. Але, возвеличив Анну Бретонську, вона була справжньою королевою, істинною володаркою. Це чекає і тебе. Але, схоже, ти не розумієш, яка це честь. Будь розумницею, Мері. вмій оцінити все це. А обирати самі чоловіка? Люба моя, жодна жінка не має такого привілею. І ти можеш утішити себе лише тим, що всі чоловіки схожі один на одного. О, так, старий Людовік, і ти. Ти! О, як я хочу бути твоєю дружиною! А він... Він не ти, Черз. «Так, він не я», – раптом розлютився Брендон. «У нього є корона, влада, багатство. Я ж звичайнісінький слуга. У нього на похваті ціла країна, якою він править. Я ж тримаюся за свої вигоди, від яких і не подумаю відмовитися навіть на догоду примхливій принцесі». «Ха! Він не я!» «Справді!» Він любить маринованих вугрів, я ж їх терпіти не можу. У нього зачесалася нога, а в мене – ні. Так, він – це не я. Мері нервово засміялася. «Чарльз, що з тобою?» А ось що, він схопив її руку і струснув. «Ви вийдете заміж залої, я так хочу». Я був одним з тих, хто влаштовував цю угоду – я працював над нею, і не дозволю, щоб ви перешкодили мені її здійснити. Я розробляв план договору, і... Це не правда. Правда. Але ж я кохаю тебе, Чарльз. Вона випалила це і сама злякалася з уховалості своїх слів. Адже одна річ говорити, що хоче його в чоловіки. Шлюб – це вигідна угода, контракт. А зізнання в коханні... Леді не личить першою говорити про почуття. Це ганебно. Це як зізнатися у непорядному вчинку, як виворонету душу на загальний розгляд і знати, що тебе можуть відштовхнути. І вона сама жахнулася своїх слів, спалахнула, відхитнулася, сховала обличчя в долоні. Його голос був сухим і безбарним. Міледі. Я вже казав вам, що між нами не може бути й мови про кохання. Вона різко відвернулася, пішла до воріт, немов збиралася піти геть, але одразу передумала. «Тоді віддай мене за Валуа, за цього старезного подагрика, але знай, що я кохаю тебе. Згадуй, як ти цілував мене, а тепер мене цілує старий». Згадуй, як ми танцювали, а тепер мене веде в коло ця коронована руїна. Згадуй, як ми разом жартували, розмовляли, і уяви, як я розставляю перед смердючим валуа ноги і повторюю, що знемагаю. І знай, що душа моя хвора, тому що, віддаючись йому, я думаю про тебе». Забувшися, Мері схопила його за оторочені хутром вилоги і трясла, не помічаючи, що кричить і плаче. Зрештою, не помітила, як опинилась у його обіймах, і він притискав її до себе, заспокоював, гладив волосся.